хоча б з тієї причини, що вона працювала в офісах серед інтелігенції. Де її з кожною вагітністю дорікали, що стільки дітей, те зайве, а тільки одні неприємності. Неприємності були і для начальників, в яких вона працювала, тому що потрібно було кожній раз, коли вона звільнялася від праці перед родами і після них шукати заміну на її місце. Та однакож за сумлінну добру працю її не звільняли з роботи. Вона ще за дівчини працювала в офісах ліспромгоспу, статистиком, а після нормувальницею. А в колгоспі, коли ми переїхали жити в Кам'янку, працювали в бухгалтерії, а потім касіром. Під кінець обліковцем садовгородньої бригади. І всюди її залюбки приймали на такі роботи тому що її праця була бездоганною. Навіть в найсуровіші часи, коли атеїстична влада проганяла віруючих з роботи, і голові колгоспу неодноразово було наказано районною владою позбутися її з офісу, все ж її залишили працювати. Хоча моя дружина, а ваша мама чи баба працювала, як я писав вище серед інтелігенції, вона ніколи не ходила без хустини на голові. Кожний раз, і де б то не було, була в ній. Я розумію, як їй те було нелегко, та вона сама, без того, щоб її хтось наказував, виконувала накази Слава Божого. Так в нашій порі і в нашій місцевості дотримувались івангільських повелінь. Я описую те, що було. А ви, молоде покоління, тепер вже від таких Божих повелінь відмовляєтесь, берете приклад одне від одного, а не з слова Божого. Я повинен сказати, щоб ви не грішили проти івангельських повелінь, хоча б в Домі Божому і під час молитви були з покритими головами. Моя дружина, а ваша мама чи баба? Ніколи в зібранню не була навіть в прозорому газовому платочку, а кожен раз була в непрозорому, який щільно покривав голову. І правильно робила. Якщо Боже повеління таке, щоб жіноча голова під час молитви була покритою, то так повинно бути. А якщо покрито щонебудь прозорим покриттям, воно непокритиме. Крізь прозоре покривало все буде видно. Якщо ми покриваємо деякі органи свого тіла, скажімо, шортами чи трусами, то якби вони були з прозорого матеріалу, хіба то було би покриття. Я знову кажу, що я описую те, що було в нас. Ми так служили Богові. І наш обов'язок – і вас так навчити. І в час нашої молодості й зрілості Сестри ніколи не ходили на пляжі, де бували чоловіки. Навіть світські жінки православної віри того не робили. А священник православної церкви навіть з мужчинами разом не мився в бані. Він домовлявся з працівниками бані, платив йому більше, за що той приходив дві години раніше до початку роботи бані. Тоді приходив і священник і мився сам без людей, щоб його не бачили люди нагого між собою. Тому, щоб він на служінні в церкві мав повагу і авторитет служителя. А якби він сидів сам нагий, з нагими людьми, і там жартували між собою, то після священницьких резах в церкві його вплив на тих людей був би вже не той, що потрібно. І так поступали люди, навіть як бачимо православні, то наскільки більше повинні ми ходити, як лічить святим, щоб наша праведність перевершила фарисейську. Бо без цього не побачимо царства небесного. Про це пише Матвій у 5 розділі 20 стежком. Моя домочка, хоча працювала серед інтелігентів, вона ніколи не зазнавалася. «І не відривалася від простих людей, а як і інші всі, так і вона, помимо державної праці, обробляла наш огород, біля якого потрібно було важко працювати, доглядала всім необхідним тварин нашого господарства – це корову, телята, свині, кури, гуси, біля чого теж потрібно було постійно працювати, щодня, без вихідних, поміж це все». Вона народила і вихвала дев'ятого дітей. Той труд вже ніхто не зможе оцінити. Скільки недоспаних ночей, скільки тривог з приводу хвороб і проблем з малечею. Кожнього потрібно було нагодувати, одягти, помити, укласти спати і розбудити. Народити до школи і так далі. Холодильників тоді не було, пральних машин теж Потрібно було прати білизну своїми руками. Те було досить важко, тому що її білізни було дуже багато. Порою, як я дивився, коли вона готувалася до прання білязни, то серед кімнати на підлозі назбиралася ціла купа. І вона з усіма тими роботами справлялася відмінно. Для мене, як її чоловіка, вона була у всіх відношеннях дуже добра, якраз така, про яку я мріяв колись у своїй молодості. Ми дуже добре у всьому розумілися, ніколи не сварилися. Вона була дуже чуйною, щоб послужити і догодити мені. Коли я займався підпільною, забороненою працею по християнській літературі, вона була першою помічницею мені. Ніколи мені не перечила, не переконувала мене, щоб покинути таку небезпечну працю, а навпаки молилася за справу і допомагала мені завжди в тому, що було її під силу. Наприклад, коли ми робили перепліт відрукованих підпільно книг, те робилося теж ночами, у великій конспірації. Зимою приходилося працювати в ненатоплених, нежилих приміщеннях, щоб бути добре захованими від непотрібних очей. Робили і в покинутих людьми хатах, де було дуже холодно, і не розпалювали вогню, щоб не видно було диму з димарів, що там хтось є. І в таких умовах вона майже завжди була поруч зі мною. З приводу небезпеки, яка висіла над нами у випадку викриття нашої діяльності, вона носила в серці постійну тривогу, але не говорила ні разу, що цього нам не потрібно спинімося. Християнська наша доля і поклик був такий, що в нашому домі завжди було багато гостей. Ми жили недалеко від зібрання, і як тільки в зібранні були гості, я майже завжди брав таких на обід, тому що не міг іначе. Люди розходилися з зібрання, а за гостей не журилися. І знайомства у нас було велике, що прямо до нас приїжджали. Чому я про це пишу? А тому, що це все лягало важким тягарем на плечі моєї дружини. І вона не противилася тому. Вона під час богослужіння, якщо у зібранні були приїжджі гості, то вже планувала, чим має їх накормити. Як порою була не готова для гостей, то без того, щоб мені щось сказати, виходила раніше зі зібрання, щоб вдома щось приготовити, бо знала, що я приведу когось. І ніколи мені за те не зробила докору, хоча могла б. Нас було 12 душ в нашій сім'ї. То вже була неабияка гостина з нас самих. Діти не раз говорили що мама наготує на неділю що лакомого для нас, а гості прийдуть, і те все зайдеться їм, а не нам. Це було так, але воно наче було приписане нам і робилося так, як має бути. Моя дорога дружина-домочка, все те робила, здається мені, з любов'ю і навіть з інтересом. Бог все те бачив і знає про все. А я виставляю перед вами, мої внуки і правнуки, вашу бабушку, вам у приклад, щоб і ви були такі гостеприємні і працьовиті. Я роблю свою оповідь про свою дружину з великим задоволенням і дякую Богові за неї постійно, тому що Бог її для мене наділив. Хай моє слово про неї буде для неї хоч маленькою нагородою – від мене, щоб вона знала, як я оцінював її труди і старання. Кроме цього, вона, моя дружина, була визнаною кухаркою між людьми. Кухаркою не для домашнього столу, але на весілля, на похорони, які у нас робилися не по розуму великими, по 400-500 чоловік. Щоб всіх весільних гостей прийняти, Такої хати не було ні в кого. І робили на огороді саморобні намети, які покривалися брезентами, стіни теж з брезенту, всередині оббивали стіни кілемами, розставляли столи з лавами там, і відбувалися весілля. Для такої кількості людей потрібно було приготувати весільну їжу і мою дружину. Ще з декількома визнаними кухарками Кликали туди Приготовити гостину Для весілля То була велика, журлива Важка праця І моя домичка йшла на те То було її покликання Вона охоче бралася За таку кропітливу працю Та підготовча праця тривала Декілька днів, щоб все наготовити А закінчувалася Після весілля і знову хочу сказати про неї, що вона за свої труди майже нічого не брала. Хіба що дехто опісля приносили її якийсь подарунок. А плати з людей не брала. Вона говорила, що досить затрат в них було в зв'язку з весіллям чи похороном, і просто допомагала. Я з тим теж був згідний і бачив, що як ми робили іншим добро, то воно поверталося на наше добро. Звідкись в потрібний час все потрібне приходило. Наше сумісне життя з дружиною для неї ускладнювалося ще тим, що я все своє свідоме життя був трохи не такий, як всі. Я ревнував за справедливість і справжнє побожне життя серед віруючих нашої і других церквів. Про це говорив, проповідував, цього домагався серед служителів і тих, хто порушував Божі вимоги, дозволяючи собі кривити правдою, і в той же час лицемірно демонстрували себе, ніби їх відносини з Богом бездоганні. Таке збивало столку маленьких Божих, які те бачили, а особливо шкідливим було для розширення Божого царства на землі. Таким спокушалися невірні люди і говорили про нас недобрі речі, які заважали іншим людям йти на покаяння. Я мав слово і трохи авторитету між людьми і старався робити опір такому, за що ті, проти яких я виступав, і ті, хто таке захищав, старалися відомстити мені по-своєму, очорнити мене різними наклепами від чого було некомфортно мені, а також і моїй дружині. Приходилося зносити зневаги, порою і досить важкі. Та моя домочка добре мене розуміла, не дорікала мені за те, а разом зі мною ковтала ту поленову гіркоту і терпеливо переносила все. Якби від неї було не так, то мені було б набагато важче. Ми підтримували одне одного, і Бог нас підтримує аж до сьогодні. Слава Йому за все! І моїй дружині теж велика подяка за розділені разом зі мною великі прекрощі з таких приводів. Ми цього не тільки вимагали від других, але в першу чергу і самі так старалися жити. Від такого життя ми мали відчутні втрати, в житті. Коли я міг би був приносити до хати більше грошей за мою працю людям, а я приносив менше, щоб було все по Божій правді, те в першу чергу відчувала моя дружина. Тому що її, як господині, потрібно було викручуватися з тим, що було, щоб забезпечити сім'ю необхідним. Вона покірно мирилася з таким Христом. А Бог нам чудово допомагав, що ми не були в числі тих, кому держава давала допомогу на дітей, хоча по їх кількості ми підлягали під таку допомогу. Наші діти, дякуючи моїй дружині, завжди мали вчасно їжу і в достатній кількості, мали одяг, і він був завжди чистенький. Ми також мали гарну хату, в якій, по можливості, було завжди чисто і гарно. Ми з домочку дякуємо завжди Богові, що наші діти народжувалися нормальними, здоровими, без фізичних і розумових недостатків.